Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. -al Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Allahun megjore falendrojm. Vetëm përtin dimë falë kërkojm lavdata të bekimit të Allahut qofshin i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shoqët dhe të gjithë ata që ndjekin ugun e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote të nërëleze në, në takimin në e kaluar, kemi ngritë një pytje dhe i mundua që asaj pytje të japë një përgjigje. Dhe kemi thënë se përgjigja në këtë pytje është shumë rëndësëshme. Edhe për neve si besimtar për vetën ton, për edhe për prezentimin ton kashit të tjere, kur të tjere në e bëndë një njëtën pytje. Nga themeli dhe baza e besimit ton është Dë besojmë në Allahën e mëdënuar Besim që i takon ati Pas një njëll, pas një të met Dhe adhurimi Allahët gjëllë dhe gjëllë unë përputi me këtë besim Kemi thënë se ne si musliman E adhurojmë vetëm Allahën Dhe nuk e adhurojmë asë kë tjetër të të pas Allahët Pasaj dikur mund më mpytje Pse ne e adhrojmë Allahumë? Pse imi ka që përkushtuar në adhrojimin Allahumë të mëdnuar? Dhe përgjigjen këtë pytje, të nërdozër, është e qartë, e shqivuar. Mirë po, ne kemi në ujë me ditë, ju jo përshka këtë vetë adhurimit, nga senjesi besimtarimi të bindër në Allahumë gjële uala dhe atë, atë e adhrojmë. Mi përsa ma te për e dimë përgjigjen këtë pytje, Jemi më të bindur, më stabil, më me vullnet i krymë obligime tonën dhe Allah Gjellewala, po edhe jemi më krenar, më balhapën dhe gjithdo kuj që mundit me në e diskutu dhe me në kontestu këtë kuptim tonën. Pra në kemi thënë se nga përgjigjat e duran këtë pyqë e pëse e adhrojmë Allah në është, përshka këse kështë funksionimin normal i raportet kryu e së kryesë. Gjdo, gjdo raport tjetër Mes krijesis i krijusis Që nuk dhe tuhet në adurim Nuk është Nuk është normal Nuk është i zakonë shumë është i shka absurd Përëndaj është normal me adhru Allah në gjellet gjellet gjellet hu është mëse normale Me besu në Allah Nuk është normal Mës me adhru Allah në gjellet hu Mësë adhurimin dhe Allah nuk është normal Prandaj nëse dikush ka nevojë t'i bëjë këtë pyetje, pse bën këtë punë? Atëherë duhet të bëhet pa lëst tjetër, pse nuk beson Zotin? Jo pse beson Zotin. Apo ne kemi si shembën e thjeshtë nga jeta e përditshme. Nëse i shohim dy njerëz, apo tofërt me zveti Të dashur me zveti, do kunduhun me zveti, duke pasur raport mira me zveti, ti çudit pse janë këta kaq të afërt? Pse në kaq? Do të thonë të lidhen me zveti. Edhe pyet, pse ju dy kaq shumë po duheni? Pse ju dy jeni kaq të mërzit me zveti? Kur e merr përgjigjen, po janë babë birr. A është ai normale raporti me synën? Po normal është. A është normal me dashur nona fëmijën e vet? Normal është. E një nënë që nuk e dërf mineve E refuzënë së mineve Kënë nuk e nënmale Kësaj do të bërë pytje e pëse së të dan Jo kësaj pëse përë dan Pëndaj nga njerë në marim barën Me dhonë për iqin pyte që nuk në atakojnë Jo në pyte që do të bërë dikuj tjetër Jo në edhe Po ne po e shpjegojnë bëj bazën e Vë tëmë sëqarimit Jo në nevojës për përgjigje Pëndaj Pëse të bes Po përse për është normal o nësi krijes me besu në Allahun. Edhe Allahun më adhuru. Mi bazën sërime që kemi bënd të akimin e kaluar. Por duhet bërpyti pëse ti se adhuru në Allahun. Qka të pengën të i që fa të dilemë e ki? Se që kjo funksion nuk në normal. Dhe kemi thënë se për i gjëtë dytë pëse adhuru në Allahun është se Allahun gjëllohu në e mëritën. Njëri u ka në ujë paradhuru. Dhe kërë shikon në Tregun, kushtimish për thëmë, e ofertave për adhurim, gjithë e janë banale, janë fyëse, janë nënqmuse për njërim, me i pranua ato oferta të adhurimit. Êshtë nënqmim për njërim, për intelekt për njërit. Edhe oferta e vetme që i bën njërë njëriut, apo dhe javërësën mendin e logikin e pozitështë, të i përdullit a lojën levala. Nëse Allah është i vetme që meritënë, Shikoja për shambull <coughs> Edhe në aspektin Dhe më thonë Edhe në aspektin e mshirës së Allah Edhe në aspektin e fushirës së Allah Gjithë që ka shikojnë ka Allah So ma të për Allahun e nje Ma të për binë nësaj është i vetëmi që më rëten të dëruat So ma të për i njetë të tjerët E kupten se si avlenu morë me ta A përre që shikojnë dhe të këndërt Për shambull Njerëzë ju, ju kanë tutë dhe njerëzë, shumë ju kanë tutë. Shumë ju kanë tutë. Kur ju ndekë nga pachim, edhe kjo përshke, se pas ka vlej mu tutë, ka që për për ti nga përta. Edhe ajë po usmutje. Sa ma shumë e ke një ofët e ke këptu që se si vlej mu lidh me the. Se si vlej mu tutë për ti. Të njeri, të krijesat. Ndërsa, u thtimi i kunder ka Allah u Gjallu ala, sa ma te për e nja Allah u Gjallu ala hu, pa përketat syën Allahun xellor e adhurim, për shkak se ju hyajon ndaj ti na bën që Allahun ta adhurojmë. Të të tira përgjigje që kemi dhënë në takimin e kaluar. Do të vargëj sot me sa kemi kodën e zan edhe me disa tira përgjigje këtë pyetje ngasë, ka më shumë të kompletohet, këtu ka shumë përgjigje, ka shumë argumente që e pasurojnë këtë përgjigje edhe na bën shumë më të fuqishëm në bindjet tona, në qëndrimet tona i ba duhet të përmenën disa për e të të njështë si plëtsim i shalat ta saj që kemë hëndë takimin e kaluar. Të nërëzër, pse adhëmim Allah në gjënda gjële alëhu? Përshkak se njëriju, njëriju e dan liri, dan në kun i lirë, dhe njëriju i rëbnuar është i kufizuarë, Një i robnuar është njeriu i cili, domethënë, ëë nuk nuk e gëzën dinitetin e tij, nuk e gëzën, nuk e gëzën pozicionin e tij i robnuar. Nuk është i lirë. Nuk është i lirë. Prandaj e di nga nga format më të përmendshme të, të dhunës ndaj njerëzve është robënia. Me rovnuar. Ku ti e zhvesh nga çdo që është drejt me rovnuar. Mir po të ndëruas robnim nuk është veçmja lidh dhunrë dikujt. Problemi nuk është mi-lid kom dikujt, apo. Ngase më të robnuar miku, është keq sa hi, po të bënë grit se të ka robnuu i keqit, të ka robnuu armikun kundështari, të ka robnuu për një çështë që ti e mundu për vënien tënde, për popullin tënd me siguri. Mir po ajo çka është e shëmtuar dhe e keqe është ku njeriu orobrohet vet e rrobën vetën e tij e lidh mendin e tij e lidh zemrën e tij me çka me epshë me kujta për të përkohshme apo domon krijon ezbarshit të tillë që nuk është i lirë të marr vendim mua ai që vendos për të është kënaësia e caktuar është pretendimi i caktuar është posedimi i caktuar ai atë për sa të njëjtën Nëse e ka një gjë recaktuar, knaqet. Nëse s'e ka mrzitet, do të thonë paska diçka e jashtëm që e ka rrobnuar disponimin e tij. Ai e cakton kur ka më gzuu, kur s'ka më gzuu. Ka njerëz që shironë me knaqsh edhe kur ai knaqsh me të thotë, "Mirë e ki, ai gëzohet." Pse? Pse ai që e ka lidh dëshirën me të, realisht tash ja ka jap të drejtën si të mu kënaq. Kur ai s'ja ka drejtë Mërzitët apo? Çkë që rrap me kon? Çkë që rrap kur dikush e ka në dorën e tij dirigjuesin e jetës tone, lumturisën tone, disponimin t'on, gzimit t'on, klasisë t'on, vullnetit t'on, lirisë t'on, nuk është në dorën e njeriu, është në dorën e ku flas për njeriu, flas për pjesën e tij, pjesën e tij elementare, për mendjen e tij, për besimin e tij, për zemrën e tij. Po ku njeriu kët dirigjues të jetës që ja jap epshit ja jap njerëz vendor apo për shambull sa japin njerëz mund para apo që të duke njërë që ndjekësit e tyne të i pëlqenë të i livdoj apo edhe në momentën kër ata nuk i pëlqenë nuk i ndjekën këta binë depresjonë në mërzi dhe më thonë fame e ka robnu Dikën e ka rëbnu pozita Dikën e ka rëbnu paraja Rëb është rëb Edhe pejgambiri Sallallahu sallem E ka përmen haditha Se njëri u bet Rëb I paras I pozitës I rëthonëve të saktuara Mir Rruga drejt liris Nga se gjdo një që është në rëbni E kërkan një rrug drejt liris Qy është me dal Liri Qy është mu pavarsu Cëna është rrugë e pavarsis që gjithë kështë e kërkon këtë përvarsime, e jetu i lirë, me jetu, me jetu një jetë e cila dhe me thonë, krejt që ka të bënë, i bënë mirë njëritë. Dhe plus kësoj, shpërblejët për këtë punën të. Nuk ka asë një adresë që garantën rrugdallën nga kjo rrëvni edhe garantën këtë lirin, këtë kuptim për e të se Adhurimin dhe Allah të mërnuat Nëse e adhurimin Allah në gjele gjele të nërëzër Nëse e adhurimin Allah në të, të bare këtala Po, edhe këtu ka kufizime Edhe këtu ka gjera që Nuk mund më po që ka dushti Dikur shtot apëshe, edhe këtu je i kufizum Po Por, kufizime që ti ka vindu së Allahu Daloj nga kufizimet e të tjerve Për shonë nësye Nga se kufizimet e Allahu të nërëzër janë fund e krye për të mirën tonë, për jetën tonë, për. Kur prindi, e kufizën në fmiën, se lenë me muni punë, a e robënan me këtë, a përruan me këtë, që të tash për të të nëtojnë, për të këtështë që me thonë fmiët, mësë lea me të robënu prindi, mësë nga që ka thësë gjithë shkaja, ti i lirë, mi rebelu fmiën dhe i prindërve, për të këtështë, për të kë Ka prind që në është ta bën gabime, është eventualja, mund bën kufizimet për nevojshve, këtë në gabime në hapa, mund tjetë kjo, por në esenës, gjitho prind që vendos kufizime për fminë e ti, nuk e ka për më rëblu me pas për pushtet, nuk vën prindi për pas për pushtet bë fminë e ti, por e ja vendos kufizime për më rujtë për të mirë në ti, ande kërët mësërëm e këta djemë, mësërëm e këto vajzëa A e ka për me robnua me ruyt E ka me ruyt Andaj dalojnë kufizimit e kësa natyre E dhejmit e ek... kufizimit e natyreve tjera Andaj laun qënë leuratën vëzrë A dhejmi ndajti është Pa dëshim Rruga e vetë me që garanton giri I lirë nga ndikimi epshit Të vendosë që kime bo Jo epshit Gasi epshit pas taj Si ka kërkesat pa fundme Pa limit Pa limit Ta shme e ka një kujtëstarë që ja vendosë një mitën Apo ja vendosë binartë, ja vendosë kufitë E kuptan edhe e përshin që ta shme e ka një zotniqë Sëndunë është serjazë që kjo është i lirë Po edhe në raport me tjerët e kështu me rabë Nuk bët, nuk bët vegë le lirë e frimove ndryshme Herë rabë i kësaj frime, e herë i kësaj frime E herë të jetu kësut, ja, e ka përsa këti në ti i pal kundur pra ndaj adhurimin dhe Allah gjallahu alatën vëzë, vëzë garanton liri na e adhurim Allah në gjalla gjallahu për të qenë t'lir pra ndaj njërihu kur bëhet rabbi Allahot garanton liri për e t'in dë njër nga se me qenë rabbi Allahot atë pengon me të thonë kështët që këve si shprejhje ve si shprejhje me po për të kuptu qysh reagan në të shmëria ju të e pasët me dhënë, o rabi Allahut atë vjenë në ranë me të thonë që shtotë, jo më pëtën se shprejit për ty të jysh nërmane, rabi Allahut, po dhe në rabi Zotë të tjena parën me të thonë, o rabi filonit jo, më falë, unë jëmë punëtor të filonit, o rabi s'jam e të po kërbel e thotë njëri, qërej ose ku të punë dhënë, si kërkëm ma shumë për qërej, unë Nënë filla me reagu se së pranë me kënë rabnirë e ata Të pengon me kënë rabit në i kujtë Nënë është reagimi në atëshë më rabi Allahut Dhe që shtë të funksionë në rabnirë Raport me Allahut Sa so matej përbësh rabi Allahut Matej përbësh ilirë Njetë në kësaj du një haja I lirje Nuk të kufizojnë Nuk të kurzojnë Rathanat, knacit As një njëri, as një kres Nuk ka dirijuas në dorë dë vetë Që rralis e përcaktan. Niverin e disponimin Edhe të, të më të rrisot e s'ka për, Absolutisht Gase këtë e kavesh Allah hë ndorë E kër e kolla hë ndorë A të rishka të rrë A na adhuj Malangële gjerali u për të liru Për të liru nga këtu ndikime Nga këtu varsin Nga këtu lakmin Pangopsi e tjera e tjera Gjithashtu nga Për gjigjin këtë pytje Pse adhuj Malangële valat të në rrëzër është edhe Fakti se Vetëm me Adhurimin e Allahut Gjelle Gjellalu Jeta e merë Kuptimin edhe qmimin edhe Jeta e merë Kuptimin edhe Qmimin edhe Allahu Gjellalu është kriuesi I gjithsis Aja është kriuesi jonë Aja nga ka ronë përgji gjepse nga ka kriuar Kemi në të cek me djetë herë Allahu thot Oma khalëktu l'gjinën e o al'insa illa li abudun Gjinët dhe njerëzit nuk i kam kryuar për tjetër shërbim Për tjetër qëllim Përvecjet që me adhruin mua Jeta me rëkuptim kërti e organizon jetën Në frimin e adhurimit Kër adhurimi ty ta organizon jetën Më në gjesë këtë këtë kom e bo Ditë në kom e bo kështot që ti toth kusho kamaragu, këtë muj kështu kemi bë, me, me këtë pora kështu kemi bë, me këtë kemi bë. A këtë organizuam këthe nga dikush qe i gjithë diqshëm? Ti ski dilem, a ski kur fora rezervën atë? Mosin, se vjen nga i gjithë diqshme. Andaj me kënaqësi zbaton. Ti bindur se udhëzimet që vin galla nuk e kërk eksperiment. Nuk e kërk eksperiment. A na di njerëzit mësoq eksperimente kanë kaluar atë? ju ka tek njënit atje, finanzofo që e ka boni sisteme, një ide, një ashtë në që në masi. Mas 50 dite kanë kopëtru, gaben kë ka, eksperiment të konë, hajtë të da shë dryshe bonë. E të një kalapik të ti, e tjetër eksperimentës e, si djetë, të funi, hallo, gjithë më njërzime është në diskutime, në debate, cëllë është sistemi më i mirë, më i përqështatë shumë. Gjithë më njemi në diskutime, në evolimit dërdo Sërë është batua, ka unë zdoatë në vetë Gjithmon Për e ti sigur nga eksperimentet Dhe jetet e ka kuptim Nga se është e organizuar Në bastë Dituritës e gjithdishmit I që të ka kryet një maslirja Për e ne e merë kuptim Por edhe merë qimim jetë a jote Merë qimim Sa so kushtën jetë a një njërit Sot fatketsisht është devalvujet a njërit është shumë mbrahë për dhështë shka Sot njëri nuk kushton fatketsisht aso një, aso një parking kjerri aptër. Nuk kushton fatketsisht aso një meter tuk apo, Që me thjeshti njërë të futën në konflikte dhe vritën Padrecisht fatketsisht ato Në esens, në esens Për shambu Me qitë njëri në treg me eshit Jusë njërat So kushton njëri dot ishte fuesë apo çu çu shpeshet njerën do të thon do të thon me mundësitë e dunjas nuk ka çmim çe bli njerën atë nuk ka çmim atë për shkak se të dozë këtë dunjon metalon këtë të se ka pos kur kush e shpejë di metalizom të sad kur kush e ka pos e as din kemet kur kush ka me pos Allahu xhallahu sakeab te drejtin kurkuit Me e pas krejt, që ka ka? Ja s'ka kështu apë të, nuk ka. Nuk kështu mund shme apë të. Po po thëm edhe me e pas krejt, krejt me e pas. Sa so prea sajt që ki mundësh me shvizu? Njëjt sajt që se ka. Apo, ma shumë s'munësh. Apo, s'munësh. Sën hante, s'a so ki? Apo, s'munësh. Sën veshës s'a so ki? S'munësh, në tjesht ki me veshë. A po së një veshë, dhe teshë, asë i këm dhejtëre ja, Një të me veshë, apëtë A po së mënë është Mu shë pasë matëmi sa i tjetëri, po A matëti një ajë një, që është një këjnë, apëtë Në në që këtë, që një minë dë një që tjepat Një teshë Një, një pjatë Po, me mishë të e këti, po prapë një pjatë ashtë, apët Edhe në fund Dalje Humbje Së fa kurgja, apët Q E ke pohtë një qëmim të kanë japë Kesh ku për dë njësë Mërë fundë Ta shë ato që ti i kemet pa i shudzu I hanë di kështjetër E gëzën di kështjetër Që përë qëmimi adër Ndërsa Allahu Gjelleu Ala Ta japë qëmimin të, të manë Apo Të garantan Shpërblin gjenet të përjetëshëm Në begati që gjithë, gjithë këm i gëzuti Gjithë kërkur së t'i gëzën Kërkur së t'i merë Kërkur së për Prandaj ka thon Ibn Hazm rahimullahu dhe me këtë do me përfundou. Ka thon nga dietarte e mëdha, Ibn Hazmi ka thon, çdo çmim, çdo çmim që ta afroin në xhenet mos e prano. Është degradim. Ja, s'kam më sap. Nuk i e sot merrnu për çka do qoftë tjetër që shpërdimi i kësaj është në xhenet. S'kam më sap. Unë nëse shitna, shitna vetë zotit. Ai bllend, të tekoj i ti jam. Allah e blenë në mallën e vet Pa ajna ka muzën nga rahmeti ti Me blenë Nga vetën ton me gjennet Apo? Nga e adhrojmë Allahun e ajtash Nga mirësia ti pa, Që ti e ki vetën ton Po të se ki vetën ton e realisht Se e të merë kur dënë, tja kur dënë Si e vetë e jote Po Allah pëtë trajton si pranon Po të qëre ti e ki vetën ton Apo? E unë e kam që, që gjennet e kam A, a bëna që ti madrë më gënë mu Për të mirën tone, unë të epe qita Që kjo që mi mjetër E Allah o gjallë le ola të thot Fe së të bëshiru Bi benjë i ku mu ledhi ba ja të mfi O, mërë një myshdhe Për gëzën e vetë në juaj për Trektin e mirë që këni bua Që tash E këshit forë të mirë apëta Se nuk je Nuk je kriju më u shimë dë njo Këtë trek nuk ashtë trek për ty Këtë trek nuk ashtë trek për Ti e kryu me e shqizu treg në dunios për të mirën të tëne Jo më ushit treg Jo të siartu më ushit Ti këtujar me shqizu këtë treg A nëse veç duhet me për të fjallë më ushit Ta Allah unë esër Ti e jepë mëllin tënë që aki boj A i te jepë gjenjetin Që kjo qmimi Këtë qmim nuk mu shmarit në drysh e për e se me A dhërim dhe Allah të më nua Gjdo qmim tjetër që ta jepin Gjdo fërë që ta jepin Ski e është mashtrem, edhe pse duket shumë e mirë, vejpse ka fundin, zban, vejpse kryet zban, në slasën për kufizimit e tjera. Për, për ndaj, me gjitha këto e shumë tjetër, jepë me këtu se, a e që Allah në adhuran, që kjo është me imeqme, që kjo ka kuptu mirë fart punën, apo, edhe që kjo din që shmërnu, nësë jetë ati ka kuptim e ka qëllim, e ka qëmim e tjera tëre që kemi të si nga, përgjën në një me kë Allah u Gjellewala në mundësof me e vlerësujet në tonë, me e shfizujet në tonë, mos më unë në qmu, mos më ushit, mos me konë rabë të dunjas e të aspekt të materiale, pon me konë zotni, me konë të lirë, nështuarat për ullët Allah të barë e kotala. E këto e shumë tira garantohen për mes adhurimin dhe Allah të barë e kotala. Allah e shpërin për mendin, me ka që pojdo fundë për sëtë, vërdojmë e e zanë dhe sëtë krimë në si safo të afroni, pa dhe ku ashtë mirë, jashtë mundi, jashtë më falë, përnda edhe po është të kemi hapë në hamdullak, që që bëtë e që ka venë, pa ngushtu dhe pa pasë probleme në safa. Zotish për blehtë. Sallallam ala Muhammed, ala Alihi, sallallam ala Alihi, sallallam ala Alihi, sallallam ala Alihi,